Зінчин Хведорцю потовк носа лікерній улянці. Улянка до мами, мама до Хведорця, Хведорцю до своєї мами. А потім Зінька й лікера стоять по підтиканні вище колін на своїх ганках і на ціле село обмінюються прозвиськами. При цьому завзять орудують язиками, дулями, а як забракне аргументів, лізуть одна одній докіс, або частують одна одну краєвидами задніх своїх частин, завзять ще конкуруючи докладністю процедури. Клуня на всіх одна. У клуні сіно, солома, мішки збіжжя, картопля. І Настя майже переконана, що Миколина Марта вчащає до її картоплі, бо де вона бере ті продукти, коли своїх не привезла, а картопля їй зовсім подібна до Настиної. А Марта до того, звісно, давно своєю поведінкою. Не дурно вона вийшла за того злодіяку гнитка. Марта довідалась, і коли Насті треба спекти чи зварити, двері кухні, де живе Марта, перед нею закриті. До справи втручається Матвій, за Матвієм інші чоловіки. Між останніми також не краще. Ділять будинки, цеглу, паркани, дошки, ні, солому, полову. Галасу безліч. Кожному видається, що він дістав гірше, а його сусід ліпше. Починається зі слів, а кінчається цурупалком по голові. А тому Матвій може часто чути з уст своїх сусідів ось такі для себе побажання. Або дай його звело з розуму, як він звів нас ось сюди на муки. Або дай йому так ноги покрутило, як він покрутив наше життя. Або до Його так свята земля цуралася, як ми тепер одно-одного цураємося. А чи нам там дома чого бракувало? А чи не жилось нам, як у Бога за пазухою? Винахідливість тіток у цьому напрямку немає меж. І Матвій це чує, і сливе кожного ранку, але він на таке не зважає. У нього повні руки важливішої праці. Та й усі не дармують. Кожному хочеться вийти скорше з того, западенного гайдеру. А що вже до Насті, так та їдьмом його їсть, що він виволік її осюди на муки пекельні. А тому на нововизначених десятинах городів уздовж по обох боках шляху зазеленіли грядки, зійшла городина, копалися рови на фундаменти, зводились мури. Будинки ростуть не днями, а годинами, а до того оранка, сіянка, кошенка, Рубання дерева, тесання, воження гною. Матвієва родина вся як є від світання до смеркання в роботі. Навіть хведот не дармує, навіть і його заставляють пильнувати отам грядки, щоб ворони сіянки не видзюбали, та курчат, щоб бува шуляк не забрав. Василь же, Катерина і Володько в роботі, мов у запряжі, вічно. А Матвій вирішив будуватись не на тому занедбаному городі під самим селом, що його виміняв у титка. Не буде він тиснутися на тій десятинці і все з усього поля туди звозити. А краще він побудується на головному своєму участку, посередині, над шляхом. До речі, і не є то так далеко від решти сусідів, але що йому ті сусіди? От хіба до води трохи далі, бо треба їздити за нею аж у долину села. Одначе на майбутнє Матвій із цим собі дасть раду. Викопає отам в долині колодязя, і буде вода. І почав він одразу звозити туди дерево, камінь та цеглу. І почав копати фундамент, вісімнадцять аршинів довгий та вісім широкий, з наміром наперед хлів звести, щоб у першу чергу худобу під взяти, а потім щось і для себе злабудати. Матвій як Матвій... Чоло його не висихає від поту, руки його нагадують гаки якоїсь машини, сорочка на його плечах ціла, як купа багна від поту, куряви та глини. Треба лише бачити його при сході сонця, як він вештається на тій своїй ділянці, як він знову всадить ті щепи, дещо привіз з Лебедщини, як він копає ті фундаменти, як він крамсає той камінь, як він теше підвали, платви, крокви, стовпи, довбає кані, робить чори, збиває, ставить, рихтує. І все самий, і завжди невпинно. Бо де його тепер візьмеш робітника, та й завіщо? Одних мулярів мусів узяти, бо ж сам такого муру не зведе за одно літо.